wa man yudlil fadha diyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du kali ini kita akan mengkaji al asr rabiah prinsip yang keempat dari usul dari prinsip, prinsip, dakwah salafiyah dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang ditulis oleh Al-Syekh Abdul Salam bin Baris Al-Abdul Karim rahimatullah alaihi dalam kitab yang sedang kita kaji yaitu usul dakwah salafiyah Allah rahimahullah Al-Aslu Ar-Rabi' Prinsip yang keempat Al-Ihtimamu Bi'akidati Salafi Ilman Wa'amalan Wa, wa Ta'liman Ta'wah Salafiyah Memiliki Ihtimam Memiliki perhatian Perhatian yang besar Dengan akidah salaf Mengajarkan akidah salaf Ilman Wa amalan ta'liman ilmu tentang akidah salaf mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah. Qad wa inna mimma yu'safu lahu anna na asbahna nasma'u fi hadhihi al-awani Sesungguhnya di antara yang disesalkan Ya. Bahwasannya Kita Di waktu-waktu terakhir ini Di masa kita ini Kita mendengar Adanya Statement Yang menentang Akidah Menentang pembahasan tentang akidah Dan menjauhkan permasalahan akidah Untuk diperhatikan ya fa min al jama'at man ya'tabiru masail al akidati masail ada diantara antara jamaah-jamaah kelompok-kelompok golongan-golongan yang Menganggap bahawa masalah-masalah akidah Hanya merupakan masalah-masalah Yuz'iyah Yang yakni bukan masalah pokok Hanya Masalah-masalah Cabang saja ya. Bukan masalah pokok Bukan masalah prinsip Yang harus Diperhatikan Baru min humman bahkan di antara mereka ada yang sampai mengatakan mal in asbathna lillahi dan awlam nusbit ya. apa mudaratnya terhadap kami jika kami ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat tangan atau kami tidak menetapkan sifat tangan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya padahal ini adalah Akhidal asma'us sifat Ma'rifatullah Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Menuhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, namun kenyataannya begitu. Ya. Adanya orang-orang yang menyatakan demikian, adanya kelompok-kelompok golongan-golongan yang menyepelekan masalah akidah. Ya. Bukan masalah pokok yang penting untuk diperhatikan. Naam, wa hadhihi al-masa'ib wa al Nah, nah ini, ini termasuk musibah adanya hal yang seperti ini dan ini merupakan uh, penghancur ya umat ketika umat dijauhkan dari masalah akidah. Wa min al-ma'lum 'inda al-jamii' ma li 'aqidati at-tauhid min manzilatin kubra fi syar'i padahal merupakan perkara yang sudah diketahui bersama oleh seluruh orang oleh semua orang manzilah kubra kedudukan yang besar bahkan kedudukan terbesar paling pokok Paling prinsip dalam syariat ini akidah tauhid. Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan itu adalah tauhid. Fal khalqu bi ajma'ihi inma khuliqa li ghayatim 'udhma Makhluk seluruhnya hanyalah sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan yang paling agung Alaw wa hiya taala Tujuan agung itu adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal peribadatan. Mengesahkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya sebagai. Ilah sebagai Tuhan. Fahuwa al-ilahul haq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang benar sesembahan yang benar la ilaha ghairu tidak ada tuhan yang benar yang hak selain Allah subhanahu wa taala maka qala maka qala Allah azza wa jalla sebagaimana di surah uh, ad-dariyat dalam surat ad-dariyat ayat 55 57 Allah Subhanahu wa taala berserfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Itu tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jami'at tsaqalah. Yang mukallaf jin dan manusia diciptakan untuk tujuan yang agung ini, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'uriiduminhumir min rezq. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma'uriidu ayut imun. Tidak pula aku menginginkan dari mereka untuk memberi aku makan. Ma Balhuar rozak. Al rozak. bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Wa huwa yut'imu Allah yang memberi makan, dan tidak diberi makan. Eh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ta surah At-Tanaam, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan? Tsālitis wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am." Katakan wahai Nabi Muhammad asalam. apakah selain Allah subhanahu wa taala yang kuambil sebagai Wali yang telah menciptakan langit dan bumi. Padahal Dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Dia yang memberi rezeki dan dia diberi rezeki. Nah, makhluk yang berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak berhajat kepada makhluknya mereka diciptakan untuk tujuan yang agung ini, agar mereka menawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengangkat ilah, tidak mengangkat Tuhan yang disembah selainnya, tidak disekutukan dengan selainnya, tidak melakukan syirik. Wallahu subhanahu wa taala yang belum yurzil al rasul, walam yunzil al kitab, illa li aji tahqiq al tauheed, wa da'watin nasi'lay. Allah subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasul, tidak pula menurunkan kitab-kitab kecuali dalam rangka untuk merealisasikan tauhid dan untuk mendakwahi mengajak manusia dan jin kepada tauhid. Tama Allah taala Yunzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi An-anziru Annahu la ilaha illa Ana fattakun Dalam surat An-Nahl Ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan malaikat Mengutus Malaikat Menurunkan malaikat Berarti malaikat di atas karena malaikat Posisinya Mereka penghuni langit Dan Allah subhanahu wa ta'ala Di atas mereka Di atas langit di atas aras, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat yang ditugasinya membawa perluh ya, dari perintahnya, yang membawa wahyu kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kenali dari hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Ibril kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an nah begitu pula nabi dan rasul yang sebelumnya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh malaikat apa wahyu tersebut ai anziru berilah peringatan annahu la ilaha illa ana fattaqun sesungguhnya tidak ada tuhan yang benar kecuali at Allah Subhanahu wa ta'ala fattaqun oleh kerana itu bertakwalah kalian hanya kepada aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana pada firman Allah Taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Wa ma arsalna min qablikam min rasul tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul illa nuhi ilayh, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu bahwasanya tidak ada tuhan yang benar kecuali aku maka hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku. Waka maka qala Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat 36 walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an iabudullaha wajtanibut tagut demi Allah sungguh kami benar-benar telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk Mendakwakan untuk memerintahkan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi thagut thagut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan dia riudah Berasalkan ayat-ayat yang kita dengar Artinya seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Membawa Satu Agama yang sama Yaitu Islam Islam yaitu al-istislamu lillahi bit-tawhid wal bara'atu minasy-syirki wa ahli Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menauhidkan Allah dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan Seluruh Nabi dan Rasul mengajak kepada kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid Yang berbeda adalah cara ya. Yang berbeda pada nabi dan rasul yang pernah diutus antara satu dan yang lainnya adalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara salatnya ya. cara puasanya dan yang lainnya. Namun semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarannya sama, Islam. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa awwalu amrin fil Qur'anil Karim dan perintah yang pertama kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jika kita membaca Al-Qur'an dari awal kita buka dari awal, kita dapat surat Al-Fatih. Pembuka. Kemudian surat Al-Baqarah. ya Kita baca ayat-ayat. Sampai kita mendapatkan perintah. Ayat yang berisi perintah. Ayat yang berisi perintah dari Allah SWT. Perintah yang pertama kita dapatkan. Adalah. Perintah yang ada pada ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat 21 dari surat Al-Baqarah yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ayah Nas, wahai sekalian manusia dan jin, Al Nas meliputi manusia dan jin. Nah, ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum. Wa'budu perintah. Fil Fi amr. Ya, kata perintah. Wa'budu rabbakum. Hendaknya kalian beribadah kepada Rabb kalian. Nah. pun ayat-ayat sebelumnya tidak berisi perintah. Ini Perintah yang pertama kita temukan ayat. Yang pertama kita temukan berisi perintah. Dan apa perintahnya? Perintahnya adalah. Hendaknya kalian beribadah kepada Rob kalian. Alladhi khalaqukum. Yang telah menciptakan kalian. Walladhiina min qablikum. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Laallakum tattaqun. Moga-moga kalian bertakwa. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan 'Ubudu rabbakumulladzi khalaqakum walladziina min qablikum'. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Rabb kalian. Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Yang telah menciptakan alam semesta ini, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan itu adalah tauhid rububiyah. Artinya Barang siapa menawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa mengetahui dan mengimani Tauhidul Rububiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Rab Pencipta Penguasa dan pengatur alam semesta Hal itu menuntut Dan berkonsekuensi dia menawahidkan Allah dalam hal Tauhidul uluhiyah Tauhidul ubudiyah Menawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal ibadah Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Rab alam semesta pencipta Penguasa, pengatur Memberi rezeki yang mewasahi manfaat mudarat Dan seterusnya dari makna-makna hububiyah -makna Tidak ada sekutu Baginya Berarti tidak ada tandingannya Berarti selain Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya sederajat sama-sama makhluk ciptaan Allah Hal nah, ini menuntut dan berkonsekuensi Beribadah Ibadah yang hal itu merupakan Penyembahan, pengagungan Dengan penuh mahabbah, penuh rasa cinta dan penuh khauf Rasa takut tidak pantas dan tidak boleh Ditujukan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Rab Padahal itu Allah mengatakan apa? U'budu rabbakum U'budu rabbakum Alladhi khalakakum Alladhi namim qablikum Ya? Semacam tadlil Penjelasan dalil Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya yang Diperintahkan untuk disembah karena dia satu-satunya rob kalian dia yang menciptakan kalian nah maka sangat zolim orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala menyembah sesama makhluk sama-sama ciptaan sederajat dalam hal sama-sama makhluk nah yang berarti mengangkat tandingan nit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Menyamakan Ya Allah dengan makhluknya, makhluknya sed, di, di, yang disembah tersebut, yang dipertuangkan tersebut, disederajatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dalam hadis dalam Sahih Bukhari ini merupakan e, nafas dosa paling besar. Nah ketika bin Mas'ud Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi SAW, ayat-ayat yang di alam. Doso apa yang paling besar kata Nabi Sutran? Doso yang paling besar ya. Antaja ada billahi nid dan wa huwa khalaqak. Kamu mengangkat tandingan bagi Allah. Padahal Dia yang menciptakan. Dan menciptakan tandingan tersebut. Tanya. Oleh karena itu syirik merupakan safahah, nah merupakan kebodohan, jahiliyah, tai, zulmun alim, kedoliman terbesar yang tidak ada ampunannya. Nah, wa awalu ma tu stafftahu bihi rasul, faib. Wa awalu Ma tas taftihu bihir rusulu Dan yang pertama kali Di Da'wakan oleh para rasul yang diutus Da'watu akwamihim Naam Wa awalu ma tas taftihu bihir rusulu Da'watu akwamihim Qawluhum dalam mendakwai kaumnya, setiap Rasul yang diutus, maka pertama kali yang didakwakan kepada kaumnya, adalah ucapan mereka, seruan mereka, kama hak Allah subhanahu wa ta'ala Anhum sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan dari para Rasul, dalam firmannya dan surat Al-A'raf ayat 59, setiap Rasul mengatakan kepada kaumnya, Ya qawmi, wahai qawmku, Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh Wahai hayqaumku Beribadalah kepada Allah tidak ada bagi kalian ilah tuhan sesembahan selainnya wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makatha 32 sanatan yad'u ila Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sirah perjalanan hidup Nabi asalatussalam perjalanan dakwahnya beliau adalah asalatussalam berdakwah 23 tahun 23 tahun setelah diutus sebagai nabi dan rasul berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahuwataala rinciannya minha Ya, dari 23 tahun tersebut, salaf ashratan fi Makkah, 13 tahun di Makkah. Nabi Asasan diutus sebagai nabi dan rasul umur 40 tahun, ya, umur 40 tahun. Nah, beliau wafat. Dengan umur 63 tahun, setelah diangkat jadi nabi dan rasul, jadi umur 40 tahun, berarti tersisa dari umurnya 23 tahun. 23 tahun itu digunakan berdakwah. 13 tahun berdakwah di Makkah sebelum Hijrah. Asr usinin, asr usinin minha yukari ruat taqid. 10 tahun, 10 tahun. Dari 13 tahun di Makkah, dakwah Nabi sallallahu alaihi dalam rangka mentakrir, dalam rangka menetapkan tauhid. Tidak ada selain itu kecuali ajakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Ajakan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa syahadat Muhammad rasulullah. Hanya itu, belum difardukan salat. Apalagi yang lainnya? Sepuluh tahun. Dakwah Nabi sallallahu hanya itu. Tauhid, tauhid, tauhid. tauhid. Wa yad'u ila ilal nabi sallallahu alaihi mengajak kepada wa yuharibu syirik. Dan Nabi sallallahu memerangi syirik pada kaumnya, wa yuhadzziru Dan Nabi sallallahu alaihi mentahdzir dari syirik. Wabah ke hayatnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, di tsthiti agilah Tauhid dan tersiriknya, dan di bayan ahkam syar'iyah. Dan sisa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu tetap, ya, yeah. tidak pernah lepas dari dakwah Tauhid sampai Nabi Alaihi Wasallam wafat. Nah, no, sampai Nabi Sallam wafat. Bahkan pada akhir hayat Nabi SAW pada sakit yang membawa kepada kematiannya, Nabi SAW mengingatkan tentang, ya, mengingatkan dan mentahdir dari penyembahan terhadap kuburan, ya, dan lahat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Yahud dan Nasrani. Laknat Allah Yahudi dan Nasara اتخذوا قبور أنبياءهم مساجدا Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Jadi, jadikan tempat ibadah ya. Dan itu wasilah kepada syirik akbar beribadah kepada kuburan. Oleh karena itu dilarang salat di area perkuburan. Dilarang salat ya di area perkuburan dilarang salat menghadap ke kuburan karena itu wasilah yang akan menyeret kepada kesyirikan yang akan menyeret kepada menyembah kuburan itu sendiri. Menyembah menuhankan selain Allah yakni kuburan disembah. Itu di akhir hayat Nabi SAW. Jadi kehidupan Nabi SAW dari awal sampai akhir tidak pernah lepas dari ta'wah tauhid. Ta'wah tauhid. Sepuluh tahun di Makkah hanya tauhid. Belum ada yang lain. Setelah itu kemudian isra mi'raj, Ya. Ini yani, menurut salah satu qawul dari ulama dan itu yang disebutkan oleh uh, Imam al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamim bin Najih rahimatullah dalam kitab Al-Usulul Salahah. Nah setelah 10 tahun mendakwahkan tauhid, kemudian Isra Mi'raj dan disitulah pada peristiwa Mi'raj Difardukan salat 5 waktu. Jadi 3 tahun di Makkah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Nah, karena ada juga pendapat yang mengatakan E, dua tahun sebelum Hijrah berista'is Ramy al Memang tidak ada hadis, tidak ada hadis yang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan persisnya tahun istirahmi al Ada yang mengatakan tiga tahun sebelum Hijrah, ada yang mengatakan dua tahun sebelum Hijrah. Nah, sebagaimana pula tidak ada hadis yang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang yang tetap, yang benar dari Nabi Sallam untuk jadi pegangan tentang bulan terjadinya, ya istirahmi al-Rajah tidak ada penetapan bahwa itu bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya Nah. Baik, jadi Setelah 10 tahun dakwahnya tauhid baru kemudian difardukan salat 5 waktu. Nah. Kemudian rukun Islam yang lainnya itu setelah hijrah. Setelah di Madinah. Nah, ini menunjukkan ihtimam Perhatian yang besar terhadap tauhid ini yang pokok ini yang prinsip paling prinsip pertama. Nah, jadi sih sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menetapkan aqidah tauhid, mengokohkan aqidah tauhid, ya, pada iman, keimanan kaum muslimin, kaum muslimin para sahabat, wafibahyani, hukum, hukum syariah dan penjelasan hukum-hukum syariah. Takut. Semua ini menunjukkan dengan sangat jelas perhatian terhadap perkara-perkara aqidah dalam hal ta'alluman dalam hal mempelajari aqidah, wa taqliman setelah mempelajarinya mengilmuinya kemudian mengajarkannya wa amalan beramal dengan akidah tauhid wa da'watan dan mendakwahkan ini prinsip dakwah salafiyah وذلك <tip> لان الاكيده اذا ساليمه من الشوائب فصاحبها من اهل الجنه لا محاله hal itu dikatakan akidah apabila akidah seseorang selamat bersih dari noda-noda yang mengotorinya noda-noda kesyirikan yang mengotori yang merusak yang membatalkan akidah membatalkan tauhid yang membatalkan iman maka pemilik akidah tersebut pemilik tauhid tersebut dia muwahhid mati di atas tauhid di atas akidah di atas iman maka dipastikan dia penghuni jannah Pasti masuk jannah Itu jaminan Walau Walaukana murtakiban lil kabair Meskipun dia Mati dalam keadaan Telah melakukan dosa-dosa besar Dan dia belum taubat darinya Mati dalam keadaan Dia berstatus Sebagai seorang yang fasik Fajir Namun dia muahid Mu'min Muahid menohidkan Allah mati di atas akidah tauhid. Dia mati sebagai seorang mukmin meskipun imannya doif, imannya lemah, karena dia fasik, punya dosa besar, dan dia belum bertobat darinya saat meninggal. Fa inna ash kabairi ilallah. Maka sesungguhnya para pelaku dosa besar Ya, tetapi dia muahid, jadi mukmin dengan iman yang lemah, dia muahid, ya, maka nasibnya ilallah. Kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala yang menentukan nanti. Bagaimana? InsyaAllah Taala adzabum. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki maka Allah akan mengadapnya. Jika Allah tidak mengampuni dia, tidak mengampuni kabair dosa-dosanya itu, dosa-dosa besarnya, kefasikannya, maka diadap dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Tum adukalah humuljan natabi tauhidihim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tetap di akhir akan memasukkan mereka dalam surga, dalam jannah, karena tauhid yang ada. Wa qabla thalika bifadlihi wa karunihi subhanah yeah. Dan sebelum itu semua Sebelum dikatakan itu karena tawhidnya Yang jelas Siapapun yang masuk jannah Masuk surga Maka itu ya yeah, Sebenarnya adalah fadlu min Allah Karunia dari Allah Karam yeah. Itu adalah Kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa azul fadl al azim wa huwa al karim ar rahman ar rahim allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang besar terhadap siapa yang allah subhanahu wa ta'ala inginkan allah subhanahu wa ta'ala mahadir mawa allah subhanahu wa ta'ala mahas pengasih maha penyayang hanya dengan syarat bertauhid hanya dengan syarat Berakidah, beriman Jaga tauhid Jaga akidah, jaga iman Jangan datangkan Sesuatu yang membatalkannya Oleh karena itu Berarti harus benar-benar Menguasai tauhid ya, Harus benar-benar Mengerti tauhid Belajar yang baik tauhid Belajar yang baik akidah Rukun-rukun iman yang enam itu ya. 6 rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan itu tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma'ul wa sifat. Nah, akidah yang pertama. Rukun iman yang pertama yaitu tauhidullah. Beriman kepada Allah nah itu tauhid. Tauhid itu adalah bagian dari akidah. Nah, barangkali ada yang menanya apa bedanya tauhid dengan akidah? Apa bedanya tauhid dengan akidah? Tauhid bagian dari akidah. Akidah umum. Ya. Pokok-pokok akidah itu kembalinya kepada enam rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama, kidah yang pertama adalah ha beriman kepada Allah. Berakidah, mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala ada wujudnya. Kemudian berakidah mengimani tiga jenis tauhid, tauhidur rububiyah, tauhid alasma wa dan puncaknya tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid Termasan akidah yang pertama. Nah, syaratnya yang penting berakidah, bertauhid dan berkitab. Oleh karena itu, ini yang pertama kali harus dibenahi. Ini yang paling harus diperhatikan. Ya. Dakwah tidak dakwah sadafiah tidak boleh lepas dari masalah ini. Terus dipelajari Terus dikaji Terus dikokohkan Nabi Rasulullah SAW sampai, sampai kalian dengar tadi Sampai akhir hayat Nah Tetap Mendakwakan Tauhid Apabila seseorang mati di atas ini Sudah kita dengar tadi Meskipun dia pelaku dosa besar, besar Dia bersatu fasik Ya Karena dia belum taubat dari Kefasikan-kefasikan yang pernah dilahukannya Dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya, Maka Jika Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki dia tidak diampuni Diadab dulu Dalam raka tapi tetap akan keluar Tidak kekal Nah, Tetap akan masuk dalam jannah Akhirnya Di sana ada syafaat Ada syafaat Nah, malaikat memberi syafaat Para nabi dan rasul memberi syafaat kaum Kaumumini memberi syafaat Bahkan setelah itu jika semuanya telah memberi syafaat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri akan menggenggam Menggenggam Dari neraka ya, Dan mengeluarkan Dari neraka yang punya Keimanan Untuk dimasukkan dalam jannah baik. Ini kemungkinan yang pertama nasib mereka. Wa insyaallah waazza wajall afanhum. Dan jika Allah menghendaki Allah maafkan. Ya subhanallah. Dou mati dalam keadaan bawa dosa besar, mati dalam keadaan fasik. Tetapi jika Allah menghendaki Allah ampuni. Jika Allah ampuni artinya apa? Langsung masuk surga. Tidak mampir di neraka sahihah wa aymullah an najat wal ismah maka demi Allah akidah tauhid adalah keselamatan dan yang menjaga dari kekekalan dalam neraka dan jika sempurna menjaga dari neraka secara mutlak na'am Walak walak takadu ahadan salim al illa wa amal al bari wa 'alayhi min hamil ri'ah. Nah, dan hampir hampir saja, ya. Yeah. Tidaklah kamu melihat seseorang yang memang moktakatnya, tekatnya, akidahnya bersih, selamat dari kesirikan, selamat dari pembatal-pembatal akidah, tauhid. Tidaklah kamu mendapati orang yang seperti ini kecuali amalan-amalan kebaikan. Amal-amal kebaikan dan seluruh ketaatan ketaatan, hal itu lebih ringan bagi dia daripada membawa sehelai bulu, ya, bulu yang ringan, nah, ya. Ia ni bulu ayam atau bulu burung eh, ringan kan? Nah ringan risah tahid. Namun lebih ringan daripada itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan amalan-amalan kebaikan bagi orang yang bertahid yang berakidah dengan benar dengan lurus. Jadi tidak merasa berat dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat baginya menghadiri salat berjamaah di masjid. Illa min udhrin kecuali dia punya udzur. Tidak berat baginya berpuasa di bulan Ramadhan. Dan dan dan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, muaffaf, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari kelurusan akidahnya tauhidnya. Walida kana al-ihtimamu biha wal-amalu ala tashhihiha min ajli al Oleh karena itu memperhatikan akidah, beramal ya. Berjuang beramal bekerja untuk membenarkan, meluruskan akidah Merupakan perkara yang paling mulia Merupakan amalan yang paling agung Subhanallah kemudian kita mendapati Ada sebagian ya, Orang yang kita dengar di awal Sebagian Jama'ah golongan kelompok yang meremehkan Yang menyefelekan ya, Dan upaya menjauhkan umat dari masalah ini Subhanaka subhanak Allahumma hadha buhtanun adzim. Ini kebohongan yang besar terhadap umat. Tayyib. Wali fada'il kathiratun. Kata Syekh tauhid memiliki banyak fada'il, banyak keutamaan. La takhafa 'ala talibil 'ilm. Keutamaan-keutamaan itu tidak tersembunyi bagi seorang penuntut ilmu. Diketahui oleh para penuntut ilmu yang belajar tauhid, belajar akidah tahu keutamaan-keutamaan itu. Wa alad da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan-keutamaan itu tidak tersembunyi atas orang dai yang berdakwah di atas dakwah salafiyah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa min fadhaili syekh rahimahullah mengangkat diantara antara untuk kita dengar bersama sehingga so kita baca bersama di kitab ini di antara hodo'i di antara keutamaan tauhid yang pertama annahu yamna'ul khuluudahinnas jika kana al qal jika kana fil qalbi minhu adna Mithqal adna misqal habati habati khardal Bahwasanya tauhid akan menghalangi akan mencegah kekekalan dalam neraka Tauhid Akan Mencegah Menghalangi kekekalan dalam neraka Apabila dalam kalbu Seseorang, dalam hati seseorang Ada Tauhid, ada iman Ya Paling tidak Seberat Biji sawi, seberat biji sawi ada keimanan. Nah, maka ini menghalangi dari kekalan dalam neraka. Pada hadis yang kami syaratkan tadi, setelah uh, para malaikat, para nabi, para orang-orang uh, yang beriman memberi syafaat wanam yalqa illa illa arhamur rahimin dan tidak dan tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki rahmat yang maha pengasih Allah Subhanahu wa taala menggenggam ya dan dalam hal e, tauhid al-asma wa sifat ingat jika disinggung sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala Maka jangan membayangkan. Jangan membayangkan. Jadi katakan Allah menggenggam. Jangan, jangan kalian bayangkan bagaimana Allah menggenggam. Allah SWT menggenggam dengan tangannya. Karena di antara sifat Allah SWT. Allah punya tangan. Punya dua tangan. Dua-duanya yamin. Dua-duanya kanan. Yang dua-duanya sempurna. Allah menggenggam dengan tangannya. Jangan kalian membayangkan bagaimana tangan Allah. Bagaimana... Cara Allah menggenggam Itu perkara yang tidak bisa kita jangkau Nah, yang jelas Ada hakikatnya, ada caranya Tetapi Allah Kita serahkan sepenuhnya Kepada Allah, kita tidak boleh e, Menetapkan bagaimana Caranya, bagaimana hakikatnya, kita tidak boleh membayangkan Ya, itu di luar Kemampuan kita, kita hanya Dituntut untuk mengimani hal itu Menuhidkan Allah SWT bahwa Allah SWT memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat, memiliki perbuatan-perbuatan yang hakiki, yang tidak sama dengan hakikat yang ada pada makhluk. Bisa kami tilih syaih, basir Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Nah. Allah SWT menggenggam dari neraka Om oh, yang di dalam hatinya di dalam kalbunya ada keimanan. Nah, ada setidaknya keimanan. Ini yani, termasuk dari kalangan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang paling lemah. Termasuk muhyid. Ini yani, tidak batal imannya, tidak batal tauhidnya. Tak seberat biji sawi keimanan, ya, dalam tauhid. dalam kalbunya. Selamat, Allah selamatkan dari neraka, tidak kekal dalam neraka, ya. Padahal sudah gosong. Nah, tetapi Allah swt keduarkan dan disegarkan kembali, dilemparkan dulu ke dalam Nahrul hayati ke dalam sungai kehidupan. Ya. Kemudian segar kembali kemudian masuk dalam jannah. Jadi menghalangi mencegah dari kekekalan dalam neraka. Prasarkan ini, jelaskan. Di ini yang pertama kali harus kita dakwakan dan harus kita ya, benarkan dan luruskan. Nah, pada manusia Agar dia bertauhid Tidak ada gunanya Solat-solat yang dia lakukan Puasa yang dia lakukan Ibadah sekian banyak yang dia lakukan Apabila Tauhidnya batal karena dia melakukan kesyirikan Syirik akbar Syirik besar yang membatalkan Tauhidnya sehingga dia mati jika mati dengan itu bukan muahid statusnya tapi musyrik. Nah. Tidak diterima seluruh ibadah yang ada. Batal semua itu, batal bersama tauhidnya, bersama imannya. Namun jika tauhid ini ada ya, akidah iman lurus benar tauhid Meskipun seberat biji sawi, meskipun mati dalam keadaan membawa sekian banyak dosa-dosa besar sudah kita dengar. Nah, toh, andai kan nasibnya diadapt dulu dalam neraka, maka tidak akan kekal selama. Akan datang masuk dalam jantina. Dan hada diantaranya lagi an-nau idha kamu lafil qalbi yamnaudhuhu la bil kulliyah. Bahasanya tawasihit apabila sempurna dalam kalbu, dalam hati, akan mencegah dari neraka secara menyeluruh. Yang sempurna tauhidnya tidak akan tersentuh api neraka sama sekali. Nah, orang yang tersentuh orang yang yang sempurna tauhidnya akan berbuah. Dia akan menjauhi kemaksiatan dan dia akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahuwataala. Buah dari tauhidnya yang sempurna. Iman yang sempurna. Warna aida, hucul, lIhhtdaib, lAlkamli, lAlamn lKamli, lDunia lAlakhirat, lHakokoh. Di antara keutamannya juga adalah dihasilkannya petunjuk yang sempurna dan jaminan, ya, keamanan, keselamatan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Apabila seseorang benar-benar merealisasikan Tauhid, sebagaimana Firman Allah Taala dalam Surat Al-An'am ayat 82: "Alladina amanu orang-orang yang beriman, walamyalbisu imanahum dan mereka tidak menodai keimanan mereka, bilalm dengan keboliman. Ini yani, zulm aglim keboliman yang terbesar, yaitu syirik. Tidak merusak iman mereka tauhid mereka dengan syirik besar Ula'ika lahumul amnu. mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan keselamatan dunia dan akhirat Wahum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan minha di antara keutamaan tersebut anna an nasi bisyafaatin mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi Sesungguhnya manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi ikhlas dari dalam kalbunya. Nah, sebagaimana pada hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Nah. Di akhirat ya. Kita butuh syafaat. Nah. Maka jika ingin dapat syafaat Nabi alaihi salatu wasalam syaratnya bertauhid. Bertawhid Nah seperti sudah ditarankan tadi Ahlul kabair Para pelaku rasa besar Min hadil umat dari umat ini Ya Jika Allah menghendaki Tidak diampuni maka masuk dalam neraka Namun bisa mendapatkan syafaat Nabi Al-Sulatah Salam Karena bertauhid Bersyahadat la ilaha illallah Ikhlas Dari dalam kalbunya Mengucapkan la ilaha illallah Sahadat la ilaha illallah Dan terpenuhi syarat-syaratnya Sah Sehingga dia sah sebagai mu'ahid Naam Dalam hadis yang mutawatir Dari Nabi AS Secara makna Nabi mengatakan syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati syafa'atku bagi para pelaku dosa besar dari ummatku para pelaku dosa besar yang masuk dalam neraka maka akan dikeluarkan dari neraka berkat syafaat nabi alaihi wasallam wa minha dan di antaranya lagi anna al-a'mala wal aqwala al-dhahirata wal bathinata mutawaqqifatun fi qabuliha wa kamaliha wa fi kathir al amalan amalan ucapan-ucapan ya, baik yang lahir maupun yang batin semuanya itu tergantung untuk diterima atau tidaknya yang menentukan diterima atau tidaknya amalan-amalan tersebut amalan lahir dan batin Ya, tergantung kepada Tauhid Dan juga kesempurnaannya Kesempurna tidaknya Amalan amalan tersebut Tergantung Tauhid ya, Banyak sedikitnya pahala Yang didapatkan dari amalan-amalan yang dikerjakan Semuanya tergantung kepada Tauhid Setiap kali Tauhid Kuat Kapan Tauhid kuat Maka amalan-amalan itu pun Menjadi Kuat dan sempurna Kapan Tauhid melemah Maka Amalan-amalan itu pun Melemah Kurang sempurna Kurang pahalanya Ya. Kapan Tauhid Hilang batal amalan-amalan itu semua batal. Tidak berguna. Baik, dan di antaranya lagi annahu yuharrirul abda min raqil makhluqin wa ta'alluqihum wa khaufihum wa raja'ihum wal 'amali li Tauhid akan memerdekakan hamba, membebaskan hamba dari penghambaan diri kepada makhluk bergantung kepada makhluk takut kepada makhluk berharap kepada makhluk beramal karena makhluk apabila seseorang bertauhid maka segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia menjadi hamba Allah menghamba kepada Allah bergantungnya kepada Allah tawakalnya kepada Allah takutnya kepada Allah Cintanya, harapannya, rojaknya hanya kepada Allah. Amalannya semuanya ikhlas karena Allah. Yang diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada di akhirat. Wahada huwa al izzul haqiqi wa al ali Inilah kemuliaan yang hakiki. Inilah kemuliaan yang tinggi ketika seseorang benar-benar menjadi hamba Allah saja dan bukan hamba selain Allah. Nah. Sungguh sangat hina sangat nista orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang tidak beriman. Yang tidak muslim. Menghambakan diri kepada makhluk. Sejajar sama-sama makhluk ciptaan Allah. Menghamba kepadanya. Menyembahnya. Takut kepadanya. Berharap kepadanya. Menggantungkan harapannya kepadanya. Nasallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ghali thalika minal fawaid alati asyara ilaha syekh Ibn Sa'di fi hasyati ala kitab Al-Tahir dan selain dari itu dari ketamakan-ketamakan yang disyaratkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pada e, haasyiah beliau terhadap kitabut tauhid yaitu e, al-qaulus sadid jika ingin mempelajari dan membaca lebih lengkap fadha'ilut tauhid bisa salah satu e, rujukannya referensinya adalah baca al-qaulus sadid ya dia dalam al-qaulus sadid e, naham atahal kita muttahid karya Sya'di rahimahullah al-muallif bizin manukil sebagiannya nah cari kitab tersebut Falwajibu ada du'aati ila Allah maka yang merupakan kewajiban atas para dai yang berdakwah mendakwahkan agama Allah SWT mengajak kepada Allah ayyatanu bi agar mereka memperhatikan dengan baik Ya Masalah Tauhid, perkara Tauhid. Wa ayah tamu b, memberi perhatian terhadap perkara Tauhid. Wa inna mimma yuklimul qalba sesungguhnya di antara perkara yang menyakitkan hati antan buzana ibadat Nabi S. munculnya, orang-orang ya, yang mengatakan takul golongan-golongan yang mengatakan lima hadzal ihtimamu bit kenapa sampai setingkat ini perhatian terhadap tauhid ya segalanya tauhid Majlis tidak lepas dari tauhid Nah, setiap kesempatan taufik. Kenapa sampai seperti itu perhatian terhadap taufik? Ini sangat sangat menyakitkan hati dan disesalkan munculnya ya ungkapan-ungkapan seperti ini. Nah, Allah bi umurin muslimin, wa bisyuni mukatah mereka. Ya, kenapa kita tidak memperhatikan nasib kaum muslimin, urusan kaum muslimin? Ya fal muslimun yuqtaduna yaminan wa shimala Kaum muslimin dibantai. bantai Ya di kanan kiri kita Wa nahnuna da'u ilah Hadmil qibab Sementara kita sibuk mengajak untuk Dihancurkannya kubah-kubah di atas kuburan Yang hadith merupakan bentuk Ya pengakuan terhadap kuburan, kuburan Yang merupakan wasilah Faktur akan menyeret kepada kesyirikan Yang terlarang Nah Wa izalatil masajid Allati buniat ala kubur Dan e, mengajak agar Di tiadakannya masjid-masjid yang dibangun Di atas kuburan Ya, telah disinggung tadi Larangan Nabi SAW Solat jadilah perkuburan dia Nah, diantara syarat Sahnya solat dari syarat-syarat yang ada, salah satu syarat itu adalah Solat di tempat Yang tidak terlarang solat Itu salah satu syarat Sahnya solat, solat di tempat yang tidak terlarang Solat Al-ardu kulluha masjid Kata Nabi SAW Al-ardu kulluha masjid Bumi, muka bumi semuanya masjid Ini yani tempat solat Illa Kecuali Illa Al-Kubur wal-Hammam. Al wal maqbarata Illal wal-Hammam. Illal-Maqbarata <coughs> wal-Hammam. Kecuali area perkuburan dan kamar mandi. Ya, Area perkuburan. Bukan tempat sholat. Artinya tidak sah sholat. Apabila sholat di area perkuburan, tidak sah. Pada karena itu, apabila ada masjid dibangun di area perkuburan, berarti sholat di area perkuburan. Meskipun ada masjid. Karena itu ada perkuburan Nah, maka tidak sah sholat di sini ya, Ada satu kuburan Kemudian masjid dibangun di atas satu kuburan tersebut Sehingga kuburan dalam masjid Karena masjid dibangun di atas kuburan tersebut Sholat tidak sah Nah, Kenapa? Illaqnya apa? Apa faktor hukumnya? Karena itu adalah faktor yang akan menyeret kepada syirik. Berawal dari solat di area perkuburan, berawal solat di masjid yang dibangun di atas kuburan, solatnya kepada Allah SWT. Lama lama, lama lama, lama lama, solat menyembah kuburan. Nah, pintu ini harus ditutup. Ditutup oleh Nabi SAW, dilarang oleh Nabi SAW. Maka, dakwat tawhid, Mengajak untuk mendirikan masjid, jadi kata ulama harus sunat jamah ah, masjid yang dibangun di atas kuburan, kuburannya lebih dulu. Kemudian dibangun masjid di atasnya, maka masjidnya harus dihancurkan, karena tidak bisa. Ya. Masjidnya dibangun di area perkuburan, masjidnya harus didirikan. Jangan bangun masjid di atas kuburan, jangan mesti di area perkuburan. Lain halnya jika masjidnya lebih dulu, kemudian kuburan dimasukkan, kuburan yang harus dikeluarkan. Nah, ini melanggar masukan keburan di masjid. Tapi, kenapa sibuk dengan hal-hal yang seperti itu? Kata, ya orang-orang ya, tersebut, golongan -orang tersebut, kaum Muslimin dibantai di sana sini. Kalian sibuknya, ya, kepada perkara-perkara tadi. Nah, wanah bidali kamilah masai dan semisal dengan itu dari masalah-masalah. Dibantah oleh Syekh Waqa'ilu Hadal Qauli Nasia atau Tanasa. Orang yang mengucapkan ucapan ini dia lupa atau dia pura-pura lupa. Haula Imamil Hunafa Ibrahim, Alaih Salatu Salam, ucapan Imam para Muahidin. Ibrahim Alaih Salatu Salam dalam surat Ibrahim ayat 35. puluh Wajnubni wa baniya an nablul aslah. Ya Allah, doa Nabi Ibrahim berAllah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Fa idza kana al-Khalil imamul hunafa, mak apa bila al-Khalil? Iaitu kekasih Allah yang tertinggi. Ini setelah Muhammad sallallahu alaihi Imamul hunafa, imam Ahli Tauhid, para muwahidin. Alladhi ja'alahullahu ummatan wahdah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sendiri sebagai ummat. Satu-satunya yang beriman ketika itu dan menghadapi kaumnya bahkan ayahnya sendiri. Azza, Yang semuanya menyembah berhala, patung berhala. Maka meskipun sendiri bagaikan ummah. Wa qala anhu azza wa jal dan Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jal mengatakan tentang Nabi Ibrahim. Wa Ibrahima alladhi waffa. Dan Nabi Ibrahim yang menunaikan. Eh, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Najm ayat 37. Wa amara Nabiya Muhammadan sallallahu alaihi wa Dan Allah subhanahu wa mertahkan kepada Nabiya Muhammad. A.S.W ayat tabi'ahu fi hanifiyatihi agar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti nabi Ibrahim dalam hal hanifiyahnya dalam hal kelurusan agamanya tauhidnya wamtanahu wamtanah na'am wamtanahullahu sallallahu na'am wamtanahullahu azza wajal bi dzabhi ibnihi tamtaha luar biasa dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi imtihan ujian Ujiannya, Subhanallah. Diuji oleh Allah, diperintah untuk menyembeli putranya, Fumtahat dan Ibrahim asalut melaksanakan perintah, benar-benar akan menyembeli Ismail asalut salam yang benar, putra yang diperintahkan untuk sambil dari Ismail, bukan Ishak. Yang benar adalah Ismail asalut Benar-benar sudah dibaringkan dan sudah, ya akan disembeli. Namun e, kemudian, ya data malaikat yang diutus Allah Subhanahuwataala untuk tidak meneruskan itu dan diganti dengan penyembelian e, kibas. Karena yang menjadi tujuan dari perintah tersebut hanyalah untuk menguji. Mahabbah kecintaan Ibrahim Al-Satu Salam Karena beliau Adalah khalim ya, Tingkatannya di atas Habib Tingkat cinta yang paling tinggi Adalah Khalil, Kekasih tertinggi Allah SWT ya, Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka diuji apakah lebih cinta Allah atau lebih cinta putranya Yang sangat dicintainya Ismail. Maka ditunjukkan oleh Ibrahim Lebih cinta kepada Allah Maka benar-benar akan disanggap Ketika sudah terbukti cukup. Ya, bukan tujuan bahwa Ismail benar-benar disembeli yang penting yang jadi tujuan terbukti kecintaan Nabi Ibrahim oleh karena itu tidak lanjut. Nah, namun luar biasa ujian ini. Ya, memilih antara Allah atau memilih putranya. Walabba amrullah azza wajalla dan Nabi Ibrahim Munib panggilan Allah swt benar-benar akan menyembelihnya tadi sudah kita dengar. Wakasar al asnam biadhihi syarif dan Nabi Ibrahim sendiri yang menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya dengan tangannya. Washtad danakir ruhulah ahli syirik dan benar-benar keras pengingkarannya terhadap pelaku kesyirikan ayahnya sendiri, ya dan kaumnya. مع هذه الفضائل وغيرها bersama seluruh keutamaan yang kita dengar dan yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ya khawfu bersama dengan itu semua Ibrahim alaihi wasallam takut ayyakum fi syirk takut terjerumus dalam syirik ya dari itu bukan main-main itu benar-benar ketakutan Buah dari keimanan, dari tauhid. Wajanubni, wabani anak budal asnam. Ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari syirik, dari penyembahan kepada patung berhala. Nah, syirik Allah dihujat dan asnam. Wahhu a'adu musyrik dan itu merupakan syirik yang paling besar. Fama balu kabi madunah. Jika Nabi Ibrahim seperti itu, ya maka bagaimana? Anggapan kalian dengan selainnya yang tingkatannya di bawahnya Nabi Ibrahim. Nah di atas Nabi Ibrahim hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Afdalul Ambiyah Iwar Rasul, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Yang kedua adalah Ibrahim dan dua-duanya Khalilul Rrahman. Kita setinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana dengan kita? Nah. Walidzalika yaqul Ibrahim At-Taymi rahimahullah. Oleh karena itu berkata Ibrahim At-Taymi rahimahullah, "Wa man ya'man wa man ya'manu syirkah ba'da Ibrahim alaihissalam." Siapa yang merasa terjamin Merasa aman dari syirik setelah Ibrahim. Ada. ya Ada yang kemudian merasa dirinya aman dari syirik. Tidak ada kekhawatiran terjerumus dari syirik setelah Nabi Ibrahim. Nah, orang yang benar. Tauhidnya, akidahnya. Keimanannya. Pasti merasa takut dari kesyirikan. Nah Seperti kata Al-Hasan Al-Basri Salah satu imam tabi'in Rahimahullah Makna kalamnya Bahawa Tidak ada orang yang Merasa takut Dari kemunafikan Kenifakan kecuali orang yang beriman Dan tidak ada orang yang merasa aman dari kenifakan kecuali orang munafik itu sendiri. Adapun orang yang beriman, dia takut dirinya kenifakan atas dirinya. Seperti yang seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanya, takut, ya, dirinya munafik. Dan itu bukan main-main. Sampai bertanya kepada Hudhayfah ibnul Yaman. Yang dibisik oleh Nabi Rasul Sallam secara rahasia nama-nama orang munafik. Omar berkhotbah tanya kepada Hudefa, apa nama saya ada? Kata Omar. Naik kepada Hudefa, nama saya ada tidak disebut oleh Nabi dari kalangan orang, -orang munafik. Luar Nah, dan itu bukan main-main. Betul-betul takut kemunafikan atas dirinya. Ini hakikat orang yang beriman. Kata Al Hasan Al Basri, orang yang memang beriman benar keimanannya itu takut kenifakan. Yang merasa aman. Ya, itu justru orang munafik. Nah, jadi orang yang benar tauhidnya, kisahnya takut seperti kita dengar contohnya dari Nabi Ibrahim. Nah, takut terjerumus dalam kesirikan, karena kesempurnaan tauhid. Taib, wa yakulu Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, wa yakulu Asyikh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Rahimahullah. Di hadith Abu Sa'id al-Khudri, Syeikh Muhammad Ibn Abdil Wahhab, Rahimahullah, mengatakan terkait hadith Abu Sa'id al-Khudri, kata pada hadis tersebut uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahawa Musa berkata kepada Musa, Musa berkata, Ya Rob, wahai Robku, ajari aku sesuatu, atkuruk wa daukadhih, yang aku mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan itu kata Allah, ya Musa wahai Musa ul katakan la ilaha illallah eh, jajari la ilaha illallah kalimatul tauhid. nah, terlepas hadis ini hadis yang memiliki kelemahan hadis yang dilakukan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim tetapi di difonis do'if oleh Al-Al-Bani dalam do'ifat da tergibat teras namun secara makna benar nah, dan ada hadis yang lain yang semakna dengan ini Ya. Dipetik faedah dari hadis ini. Nah. Nah sudah kita dengar secara makna benar. yakni mengenai keagungan lailaha illallah. Syekhul Wahab, Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah fi kitab at Kata Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitab at-tauhid hadal hadis mengomentari hadis ini faedah yang dipetik darinya fi padanya dipetik faedah. Masalah Annal anbiya'ah bahwasanya para nabi yahtaju Yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah Mereka butuh untuk diingatkan Keutamaan la ilaha illallah Nah, penutup Pembahasan kita Kata syekh Fayajibu alayna annahtamma bihadal amr Wajib bagi kita semua untuk memperhatikan perkara ini Wa anna Nuwalliyahu ihtimaman kabira Dan agar kita memberikan Perhatian yang besar Terhadap perkara ini Dalam dakwah kita Fa'idha salima hadal amru Apabila perkara ini selamat Fama ba'dahu Akhaf ashal Maka setelahnya Setelah masalah tawhid Lebih ringan dan lebih mudah Nah. Setelah kita meluruskan tauhid, akidah, keimanan. Ya, mad'u, setelah itu kita ajak dia untuk memperhatikan syariat, untuk melaksanakan kewajiban salat, puasa, zakat dan yang lainnya, mengajak dia untuk meninggalkan maksiat, dosa-dosa, itu mudah. Buah dari tauhid. Naam. Jadi, jika salim halam ini, maka apa ya, setelah yang setelahnya akan mudah dan akan mudah. Dan ia juga melindungi apa yang setelahnya dari kesalahan. Jadi, ia melindungi apa yang setelahnya dari kesalahan. Jadi, ia melindungi apa yang setelahnya dari kesalahan. Jadi, ia melindungi apa yang setelahnya dari Diajak kepada ketaatan, menjauhi maksid itu ya Mudah Amma idha kana hadal aslu Fasidan, adapun jika Pokok ini Prinsip ini ya Tauhid ini Rusak Falam tifa'a wala solaha wala kabul Maka tidak ada manfaat ya, Tidak ada kesolehan Tidak ada yang diterima Nah, meskipun Pada Penampakannya, kok kelihatannya, ya, tekun beribadah, tekun melakukan amalan-amalan, namun dia tidak bisa dikatakan sebagai orang soleh, ya, bukan amal, amal soleh. Kenapa? Karena pada saat yang lain amal soleh, ya, yang dianggap amal soleh itu ternyata dihancurkan dan dibatalkan dengan melakukan syirik. Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga. Bukan amal saleh, Bukan amal yang pantas untuk diterima. oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi batal. Gugur. Ya. Tidak ada nilainya. Nah. Barakallahu fiikum. Yang demikian kita. Berhasil menyelesaikan. Kajian prinsip yang keempat. Dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Nah.